Рей Бредбері Іржа. Сідайте, юначе, промовив офіцер. Дякую. Юнак сів. Знаєте, мені дещо розповідали про вас, привітно мовив офіцер. Щоправда, нічого такого особливого, просто що ви стали нервові і що вам ні в чому не щастить. «Уперше, я почув про це кілька місяців тому, і ось нарешті вирішив порозмовляти з вами. Подумав, що, може, вам хочеться змінити місце роботи? Можливо, ви хотіли б поїхати за море кудись на терен воєнних дій? Цілком, ймовірно, канцелярська робота вас виснажує, і ви хотіли б знову кинутись у саму гущу битви? Ні. Здається, що ні» відповів молодий сержант. «Ну, тоді поділіться. Чого ж ви, власне, хочете?» Сержант знизав плечима і подивився на власні руки. «Я хочу жити в мирі. Хочу почути, хочу почути що за одну ніч якимось чином усі гармати в світі вкрилися ржею. Почути, що хвороботворчі бактерії в оболонках бомб стали нешкідливими. Танки вимерли, мов де історичні страховиська потонули в асфальтових болотах. Ось, ось такого мені хочеться. «Такого, звичайно, кожному б з нас хотілося», – промовив офіцер. «Однак облишмо цю дуалістичну маячню. Ви скажіть мені краще, куди вас перевести. «Можете обрати самі, або західну військову зону, або ж північну». Офіцер постукав пальцем по рожевій карті, що була розгорнута перед ним на столі. Але сержант не звертав на нього уваги, перебирав руками і дивився собі на пучки пальців та промовляв далі, ніби не чуючи начальникових слів. «А що робили б ви, офіцери, і ми, солдати?» Та й весь світ, що б ми робили, якби одного дня, всі прокинулися і побачили, що гармати сточила і ржа. Офіцерові було вже ясно, що до сержанта слід взятися серйозно. Він стримано посміхнувся. Це цікаве питання. Я й сам люблю побалакати на такі теми, і скажу вам, скажу вам, тоді б усіх охопила паніка». Кожна країна вирішила б, що тільки вона єдина у світі втратила зброю і стала б винуватити у цьому ворогів. Почалися б масові самогубства, катастрофічно впали б біржові акції, сталося б безліч трагедій. А потім? Потім, запитав сержант. Після того, як усі зрозуміли, що це правда, що у всіх країнах не стало зброї, і вже немає кого боятись, що настав Всесвітній мир. Що після цього? Ну, після цього усі чим дуж взялися б знову озброюватись. А якби не дати їм такої змоги, сержант допитливо дивився йому в вічі. Якби іншої ради не було, скажу тобі, хлопче. У хід пішли б кулаки. На кордонах держав збиралися б стовпи, що у боксерських рукавичках зі сталевими вкладками. А якби забрати у них рукавички, почали б битися пазурами й ногами. А якби й ноги їм повідрубати, руки плювали б один в одного. А якби язики повиривати, й роти позатикати, вони вони б повітря таким духом ненависті, що й комарі повиздихували б і птахи попадали б трупами з телеграфних дротів. То ви гадаєте, що ні до чого доброго це б не привело? запитав сержант. Звичайно ж, ні. Це однаково, що зняти панцир у черепахи. Зрозумій. Цивілізація б задихнулася і сконала від шоку. Юнак похитав головою. А можливо, ви просто. «Дурите? І себе, і мене? Просто тому, що ви так вигідно прилаштувались? Нехай це буде навіть на 90% цинізм, проте на 10%! Реальне розуміння становища! Тому, знаєте що, викиньте геть усю цю свою іржу і забудьте про неї!» Сержант Рвучко підвів голову. І як ви здогадалися, що вона в мене є? Що є? Та ця І ржа. Про що ви говорите, юначе? Розумієте, я ж можу це зробити. Я міг би почати навіть зараз, якби захотів. Офіцер щиро розсміявся. Що за жарти? Ні, ніяких жартів. Я вже давно збирався поговорити з вами, і я справді радий, що ви викликали мене. Я тривалий час працюю над винаходом. Скільки мріяв про нього. Справа полягає у структурі певних атомів, адже в сталевій броні атоми розміщено в певній послідовності, і я шукав, чим би порушити їх рівновагу. Заглибився в фізику, металургію, і ось мені сяйнуло. Збудник ржавіння постійно є в повітрі. Це звичайні водяні випари. Треба було всього на всього віднайти спосіб, який буде доводити сталь до, так би мовити, нервового розладу. А тоді? А тоді вже зробили б свої водяні пари. Але, звичайно ж, не з усім металом. Наша цивілізація побудована на сталі. А я не хотів би знищити більшість будівель. Я мав на меті лише гармати, снаряди, танки, бойові літаки, військові судна. «Знаєте, при потребі я можу скоригувати свій прилад і наміють на бронзу, алюміній. Мені досить просто пройти близько біля цієї зброї, і вона розсиплеться віржу!» Офіцер нахилився над столом і пильно подивився на сержанта. «Можна вас запитати?» «Будь ласка!» «Вам ніколи не спадало на думку, що ви...» Христос. Ні, але, але не раз думав, що Господь був добрий до мене, коли дозволив здійснити моє жадання. Ви це мали на увазі? Офіцер дістав з нагрудної кишені дорогу авторучку. Металевий ковпачок, якої мав форму гільзи від патрона. Спробував перо і почав заповнювати бланк. Я хочу... «Аби ви, юначе, сьогодні ж сходили до доктора Мет'юза. Нехай він докладно вас огляне. Не думаю, що з вами щось таке аж надто серйозне, та хіба... Хіба ви самі не згодні, що вам треба порадитися з лікарем?» «Ви думаєте, що я все вигадую про свій прилад?» – промовив сержант. «Але це правда. Він такий маленький, що його можна заховати навіть у пачці від цигарок». І діє на 900 миль навкруги. Настроївши свій прилад на певний різновид сталі, я можу за кілька днів об'їхати всі Штати. Іншим державам це не дасть ніякої переваги, тому що як тільки вони наблизяться до нас, їх зброя також розсиплеться. Потім я полечу в Європу, і за якийсь місяць світ назавжди позбудеться воєн. Я й досі не розумію, як мені вдалося його винайти. Це щось неймовірне. Так само неймовірне, як, наприклад, атомна бомба. Я вже цілий місяць зважую все. Мене непокоїть, а що станеться, коли зняти панцир, як ви сказали? Проте тепер я майже вирішив. Розмова з вами допомогла мені все з'ясувати. Адже колись ніхто й думати не міг про те, що з'являться літаки, що будуть атомні вибухи. А ось тепер... Так само ніхто не вірить, що на землі коли-небудь настане мир. А він так і настане. «Цей папірець віддасте докторові Меттюзу, гаразд?» Худко промовив офіцер. Сержант підвівся. «Отже, ви не переведете мене в іншу зону?» «Ні, зараз ні. Я передумав. Нехай Меттюз вирішує». «Ну, тоді я вже сам вирішив». – сказав юнак. – За кілька хвилин я вийду з табору. У мене є перепустка. Дуже дякую, сер, що витратили на мене стільки свого дорогоцінного часу. – Послухайте, сержанта, не беріть усе це надто близько до серця. Нікуди вам не потрібно виходити. Ніхто не збирається вас чіпати. – Це правда. – Правда, бо ніхто…